Isabela Vasiliu Scraba, Mistica Luminii în pictura părintelui Arsenie Boca. Rezumat de idei: Lumina Raiului într-o biserică pictată de un sfânt. Urmașii lui Nichifor Krainic la Catedra de Mistică. Ioan G. Savin și părintele Arsenie Boca înfățișându-l Vremurile filocalice dinainte de arestarea Sfântului de la sâmbătă. Asemânarea lui Dumnezeu un om după Benedict Chiuș. Basarabia lui Benedict Ghiuș și a profesorului Ioan G. Savin Arestări politice abuzive, lotul rugului aprins Rugăciunea isihastă, Dumitru stăniloae Evoluția de la chip la asemănare și asemănarea Sfințelor din Biserica de la Drăgănescu. Lumina harului în temnițe comuniste. Iisus în zeghe, pictată în Biserica Sfântul Elefterie cel Nou de Părintele Arsenie Boca. Moto Oamenii simpli înțeleg mai bine decât cei cultivați sensul imaginilor. Vorbirea imaginii e mai complexă și mai directă decât cea a cuvintelor. Sfântul Ioan Gură de Aur Părintele Arsenie Boca i-a spus preotului paroch Savian că n-a mai pictat nicio altă biserică, a lucrat doar puțin la elefterie, unde acel puțin este fresca din bolta altarului, cu domnul Domnului și pruncul Iisus în haină de pușcăriaș. Preotul Ibunescu i-a mai zis că biserica de la Drăgănescu e prima și ultima biserică pictată, făcută ca o jertfă, ca un omagiu, căci pentru darul pe care l a dat Dumnezeu, el lasă în urma lui această pictură ca să fie pentru toți. Primul care a cu justețe sensul luminii de tonuri deschise din pictura bisericii Drăgănescu n-a fost un om tocmai simplu, a fost universitarul academician Nichifor Crainic. Înainte să fie întemnițați 16 ani, fără să fi fost adusă nicio singură probă a inventatelor vinovății, Fusese profesor de ascetică și mistică la Facultatea de Teologie din București. În locul lui, al profesorului Nichifor Craini, avea să predea în 1945-46 asistentul său, arhimandritul Benedict Chius, pentru că apoi, în anul universitar 1946-47, Cursul de ascetică și mistică ortodoxă să fie predat de profesor Ioan Savin, specializat în filozofie și teologie la Berlin și Heidelberg, închis fără condamnare de securitate antiromânească la Sighetul marmației din 1950 până în 1955. Din 1940 și apoi din 1944, refugiat de la Chișinău, unde fusese profesor universitar de apologetică și de filozofia religiei, Ioan Savin, la 65 de ani, a fost ridicat de securist -o comuniști în noaptea de 5-6 mai 1950, când a fost arestată mare parte din secția de istorie a Academiei Române izolvat în 1948. La Catedra de Mistică a lui Nichifor Crainic, reabilitat post-mortem și reprimind după 1990 în Academie, a urmat profesorul Stăniloie, în 1947-48, după aceea mistica a fost scoasă din programul de studii teologice. Din cursul ținut de Ioan Savin, ne-a reținut atenția figura lui Renan, desenată și în Biserica Drăgănescu de Părintele Arsenie, sub umbră de aripi de diavol, întrucât raționalismul protestant l-a făcut pe Renan să separe fira umană de firea divină, oizărând că Mântuitorul ar fi fost un mistic trăind transe ecstatici. Problema este însă fals spusă, explica la cursul Mistica și Ascetica Ortodoxă, profesorul Savin, căci Isus Hristos, fiind Dumnezeu și om în aceeași persoană, nu se putea desface în două, separând persoana divină, făcând-o obiect al contemplației de cea umană devenită subiect al contemplației, ca apoi să se contopească una în alta datorită Uniunii Mistice. Într-una dintre predicile ținute la mănăstirea Prislop, părintele Arsenie Boca consemnase absurditatea în care cad cei ce neagă Dumnezeirea lui Isus. Pe 26 octombrie 1949, Sfântul Părinte spusese următoarele: Dacă n-ar fi fost deodată om adevărat și Dumnezeu adevărat, Isus n-ar fi despicat timpul cu persoana lui. Dar Isus Hristos se impune până și măsurării timpului. Ori este absurd, să se susține că o împărăție dezminată într-o sine ar supraviețui timp de milenii. Recunoașterea dăinuirii în timp a împărăției lui Dumnezeu nu înseamnă altceva decât recunoașterea implicită a perfectei contopiri dintre natura umană și natura divină în persoana lui Iisus. Despre categoria de oameni în care nu încape adevărul și despre vremea pecetluită cu structura lor, Părintele Arsenie Boca citează din Sfânta Scriptură cuvântul lui Iisus Cine nu adună cu mine risipește. În schița de predică intitulată Cereri cu tâlg, starețul de la Prislop consemnase că sensul profund al vieții noastre este cel ascuns în Dumnezeu și prin urmare neatins de nimicurile de la suprafața vieții. În pictura biserice de la Drăgănescu, modernul Nice este prezentat ca partener de discuție a lui Renan cel care a considerat Biblia simplă sursă istorică, relatând despre omul Isus. Părintele Arsenie Boca sintetizează buna înțelegere dintre cei doi prin următoarele cuvinte. Ți-am spus să fii pe pace, oamenii l-au creat pe Dumnezeu. Îi spune lui Nice întunecatul Renan, pufăind o țigară de foi, ca și Churchill cu care seamănă leit. Iată ce scria din horia despre Churchill cu câțiva ani înainte ca părintele Arsenie Boca să înceapă pictarea bisericei de la Dregănescu. Churchill agonizează, încă unul din mari responsabili ai dezastrului lume se duce pe copcă. Dacă a fost un salvator pentru țara sa, și asta rămâne de demonstrat, pe a mea ajutat-o să se năruie. Cu Stalin și Roosevelt, el a construit acel univers subdezvoltat care a încolțit în 1945 și n-a încetat să crească de atunci. Când mă gândesc la acești trei omuleți care au transformat victoria lor într-o răzbunare oribilă, Mă străduiesc să nu rostesc blasfemii. La biserica din Drăgănescu, în stânga naosului, în registru de jos, Nice, puternic congestionat la față, îi spune lui Renan că el, Nice, l-ar fi omorât pe Dumnezeu. Într-o scrisoare către călugărul iconar Arsenie Boca, Nichifor Crainic, autorul nostalgiei Paradisului, Notase că biserica de la Drăgănescu iradiază lumina raiului într-un stil nou adus de pictura nouă după viziunea nouă a fostului stares de la Sâmbăta de Sus. Imaginea de nuanțe paradisiace a sfinților mângâiați cu penelu pe zidurile sacre ar reflecta spiritul și chipul Mântuitorului coborât să ne aducă lumina de sus mai scrisese în 1971 Nichifor Crainic Însă, treimea de ipostasuri ale lui Dumnezeu este descrisă de imnografii bisericii ca o lumină în trei străluciri citim azi în teza de doctorat a părintelui Benedict Chiuș publicată după mai bine de jumătate de secol Poetul Vasile Voiculescu practic ucis în temnița comunistă, îi mărturisea indianistului Ion Larian Postolache că experiențele mistice l-au purtat prin cele mai ferorite spiritualități, budism, teosofie, ocultism, ca să se întoarcă apoi la Platon, dar să sfârșească prin a dori lumina cea albă, cea adevărată, și am ieșit afară la ea cu ochii la cer. În lucrarea sa de doctorat intitulată Taina Răscumpărării în imnografia ortodoxă, Benedict Iuși, fost asistent al profesorului Nichifor Crainic la Catedra de Mistică, precizase cu filozofică limpezime că există o înțelegere total raționalistă pentru care chipul și asemânarea lui Dumnezeu în om ignoră chemarea omului la trăirea divină. Dar, pentru sfinții părinți, chipul lipsit de asemănare este întunecat, căci însă și asemânarea este frumusețea cea firească a chipului. A crede că asemănarea se reduce la conștiință, voință liberă și rațiune, reprezintă o înțelegere total raționalistă și ca urmare total trunchiată, observase arhimandritul Benedict Giuș. După ce fusese în 1937 prefect de studii la Internatul Teologic din Cernăuți și pe urmă profesor la Liceul Seminarial din Bălți, părintele Benediciuș a fost schirotonit ierodiacon de mitropolitul Gurie Grosu, care l-a adus la Chișinău. Părintele Arsenie Boca s-a aflat și el bursier la Chișinău, Spre a învăța tehnica polirii icoanelor de la începutul lui octombrie 1939. În perioada celor trei luni de bursă, el a locuit în ofșa Monahală de pe lângă Palatul Arhierez din Chișinău, aflăm din volumul preotului Streza Nicolae Zian. La întoarcerea părintelui Arseni în decembrie 1939. El a avut în gara de la Chișinău acea întâlnire de neuitat cu Isus, omul durerilor, sugerând imensele suferințe viitoare ale românilor din Basarabia, cotropită de Stalin, fiindcă armata sovietică urma să ucidă peste 40.000 de ostași români aflați în lagărul de prizonieri din orașul Bălți, ca să nu mai amintim și de alte crime ale comunismului sovietic, precum masacrarea românilor la fântâna albă. Diadoch al foticei, căruia profesorul Ioan Savin de la Chișinău îi consacră un loc de cinse în cursul său de mistică, înțelegea prin păcatul originar o întunecare la chipa omului, spălată prin botez, care însă nu dă încă asemănarea. Chipul lui Dumnezeu în noi, asemănarea se câștigă prin sforțarea noastră proprie și o atingem desăvârșit când dragostea lucrează în noi desăvârșit. Sfântul Părinte, care a pictat Biserica Drăgănescu din 1968 și până în 1983, este descris de Daniel Partoșanu, episcopul de Vârșeț, ca un om în prezența căruia al simțeai pe Hristos trăin și vorbind în părintele Arsenie Boca. Este un lucru extraordinar în viața noastră, în viața oamenilor să întâlnim un sfânt. La Drăgănescu, când părintele Arsenie Boca, a hărțuit de securitate, era netat de 73 de ani, Bogdan Juncu îl percepe în anul sfințirii bisericii ca cel mai frumos om pe care l-a văzut în viață, cu o frumusețe în adâncul lui, care emana în afara lui și se complecta cu frumusețea chipului său și a structurii lui de om. Era ceva pentru mine, om de lume, era peste așteptările mele de a vedea, de a întâlni extraordinar de frumos. Și avea niște ochi, Sfântul Părinte, distanța dintre mine și Sfântul era de o jumătate de metru, deci l-am văzut foarte bine și nu mă mai săturam privindu-i ochii care, dacă îi vezi odată, nu îi mai poți uita niciodată. După smulgerea Bucovinei de Nord și a Pasarabiei prin înțelegerea dintre Stalin și Hitler, când numărul refugiaților române a atins câteva sute de mii de oameni, profesor Ioan Savin și preotul Benedict Chiuși s-au refugiat de la Chișinău la București, primul întorcându-se în Basarabia imediat după redopândirea prin luptă a provinciei românești. În ianuarie 1943, Arhimandritul Benedict Chiuși, a fost ales episcop de Hotin, fiind școlit la Strasburg și în bune relații cu monseniorul Vladimir Ghica, neprietenii săi îl acuzaseră de alunecări papistași. Nu se știe dacă din această pricină numirea sa ca episcop n-a fost confirmată și nici dacă ulterior s-a plasat în aceeași categorie dezavantajoasă Faptul că în cei șase ani de temniță comunistă, când să facă și el o minune, arhimandritul Benedict Iuș, a salvat de la moarte un preot unit, Peter Thulian Langa. La una din anchetările prin torturare de după arestarea sa în noaptea de 13-14 iunie 1958, Benedict Iuș descrie activitatea societății Rugul Aprins, ca o experiență duhovnicească. Ea consta din întemnul la credință, la rugăciune, la disciplină de sine, la muncă și la fapte de dragoste față de aproape. Cea mai de preț învățătură primită de Arhimandritul Vasile Prescure de la Sfântul Arsenie Boca a fost aceea că a crede în Dumnezeu înseamnă a te strămuta cu toată ființa ta din tine în el În finalul interpretării sale dată parabolei fiului pierdut Starețul mănăstirii Brâncoveanu se arăta să interesa de cauza pentru care omul ajunge să piardă chipul lui Dumnezeu Având prilejul, mai precis având îndemnul și susținerea necontenită a starețului de la sâmbăta de sus de a lucra împreună la traducerea primelor patru volume ale Filocaliei, profesorul Dumitru Stăniloae scria la Sibiu că apariția Filocaliei a fost un act ce va rămâne legat într-o mare măsură de numele preacucerniciei sale Arsenie Boca și de mișcarea religioasă pe care a trezit-o în jurul mănăstirii de la Sâmbăta de Sus pe cele mai autentice baze ale tradiției ortodoxe și cu mijloacele celei mai curate duhovnicii. Mărturii ale acelor vrem găsim și la principeasa Ileana, maica Alexandra, care scria în exilul din SUA că a auzit în biserică și a citit în cărți despre rugăciunea isihastă, dar că ochiii s-au deschis. Când l-a întâlnit la mănăstirea sâmbăta piero monahu Arsenie Boca, pe care nu-l numește în 1951, să nu-i pricinuiască neplăceri încă și mai mari decât avea în acei ani, un călugăr ce practica rugăciunea inimii. După căderea cortinei de fier, apărea în 1992 Sfinții Îngeri, carte scrisă de principesa Ileana la citirea primei forme a manuscrisului, Mirce Iliade i-a scris autorii că unele capitole ale cărții i-au părut excelente, cu observații interesante, viziuni proaspete, prezentări noi. Tonul scrisorii e cald, prietenesc, dovedind bucuria de a da o mână de ajutor spre a face dintr-un manuscris reușit o carte și mai izbutită. Când încă nu începuse continuarea tipăriei filocaliei, volumele 4-8, după trei decenii de la publicarea primei jumătăți a textelor filocalice, teologul Stăniloae a vorbit în vest despre rugăciunea isihastă, care produce lumină în propriul suflet, rugăciune pe care el însuși ar fi practicat-o, 5 ani în închisorile comuniste de exterminare. Septuagenarul teolog stăniloie, spunea la o abație ecumenistă occidentală că Sfântul este unainte mergător spre mântuire și un sprijinător al umanității pe calea care duce la dezăvârșirea viitoare. În conferința sa din Belgia pe tema gingășiei Sfințenii, Profesorul Stăniloae mai evidenția faptul că cel ce se roagă îi are pe ceilalți în inima lui, iar ei simt aceasta și vin spre el. Cu cât un călugăr este mai înduhovnicit, cu atât el este mai căutat de popor, puternic ancorat în timp, Sfântul a triumfat asupra timpului, atingând cea mai mare asemănare cu Hristos. Pentru misteria Iliadei, a cărei gândire filozofică răzbate din fiecare an, scris pe tema istoriei religiilor, mistica era, simplu spus, credință în sfințenie. Pe 2 octombrie 1983, s-a simțit biserica din satul Vănescu, pictată de Sfântul Arsenie Boca. Securitatea care l-a hărțuit fără încetare omorându în noiembrie 1989, i-a interzis că rugărul Iconar să ajungă la Drăgănescu pe 2 octombrie. În arhiva sa păstrată la așezământul monahal de la Sinaia, s-au găsit pe niște foi manuscrise câteva idei pe care le-ar fi dezvoltat dacă ar fi putut vorbi despre pictarea micuței biserici. În rândurile nesale, Postul Stares de la Sâmbăta și de la Prislop n-a menționat doar noutatea adusă de cele două registre, unul mai mare sus și altul la o scară mai mică jos, în care a realizat pictura ce a scris despre evoluția de la echip la asemănare, care a fi continuitatea de conștiință a tot prezenței lui Dumnezeu. A tare continuitate de conștiință a fost sugerată pictural prin chipurile sfinților luminate de ochi extrem de vii. Preotului paroch de la Drăgănescu îi părea de pildă că Paisie de la Neamț, pictat de părintele Arsenie Boca, parcă vorbește, parcă este viu, parcă ar sta să-l întreb ceva. După Simion, noul teolog, citat de părintele Benedict Ciuși în lucrarea sa de doctorat, din 1946, omul ar fi chemat să se împărtășească de Dumnezeu până a se face un Dumnezeu creat. Chemarea aceasta, împlinită, se numește asemănare. Scria Benedict Ghiuș în doctrina răscumpărării în imnografia bisericii. În paginele concepute probabil în 1983 despre pictura Bisericii Drăgănescu, Sfântul Arsenie Boca a sugerat o gradație a asemănării de la Maica Domnului, care a fi avut cea mai mare asemănare cu Domnul Hristos la cei patru martori ai adevărului care au fost evangheliști. Accentul pus de călugărul iconar pe asemănare înțeleasă de el ca permanentă conștientizare a tot prezenței lui Dumnezeu face ca figurile sfinților pictați la drăgănescu, deși distinct personalizate, să aibă totuși un aer comun. Aceasta a dus în 2007 la descoperirea autorului Icoanei cu Sfânta Parascheva, expusă la Biserica Sfântul Anton din București. Paroch la acea biserică de la Curtea Veche, Osese preotul Popescu Victor, cu care Naionescu Onescu scosese în 1928, revista Logos, preot căruia subcomuniști nu i s-a mai publicat nicio scriere. La Biserica Sfântul Anton, metafizicianul Naionescu Onescu ținuse pe 10 ianuarie 1937, conferința Știință și Credință, tema de meditație înfățișată strălucit încă din 1929 la Ateneul Nicolae Iorga cu prilejul conferinței Creațiune și păcat. Anchetat pe 23 octombrie 1968 după arestarea preotului Simion Cândă, fratele lui Cioran, avocatul Aurel Cioran locuind într-o pivniță după cei 12 ani de închisoare, declarase că parohul de la Bogata Oltană, fost profesor universitar, doctor exclusiv în învățământ, autor de lucrări teologice, unul din volumele sale având coperta realizată de părintele Arsenie Boca, era nemulțumit de lipsa posibilității de informare și tipărirea unor lucrări cu conținut religios. În acest sens, grăitoare este însăși lungimea intervalului de timp, mai bine de un sfert de secol, necesară acceptării apariției în comunism de a cei de-a doua jumătăți a filocaliei, volumele 5-8. Între anii 1934 și 1948, preotul Victor Popescu fusese bibliotecar și duhovnic la Seminarul Central Radu Vodă. Este perioada când părintele Arsenie era student la Bele Arte și la Academia de Muzică Religioasă, fiind cazat în Căminul Studențesc de la Radu Vod. Desigur că părintele Arsenie Boca l-a cunoscut în acei ani pe Viitorul preot paroh de la Biserica Sfântul Antonii și cum hramul bisericii de la Bogata Olteană, a cărei frescă pictată de părintele Arsenie Boca a fost distrusă de securiș cu ciocan, este sfânta Parascheva, e foarte probabil ca icoana să fi fost pictată pentru acea biserică a cărui paroh fusese arestat după invazia ceostovacii din 1968. Preotul Spiridon Cândea a fost întemnițat din octombrie 1968 Până în 1971, ca urmare a unei discuții cu soția prin pereții microfonizați de poliția politică a regimului dictatorial comunist. Mai fascinantă decât descoperirea autorului acelei icoane cu Sfânta Parascheva, expusă și azi în biserica Sfântul Antonie, descoperire pornită de la asemănarea ei cu icoana învierii domnului de la Biserica Drăgănescu, ilustrând textul Tatianii Sergiu, părintele Arsenie Boca sau Universul Sfânt al Culorilor, din volumul Unde a fost Biserica. Ne pare însă cealaltă revelație avută de același student la teologie, Alexandru Valentin Crăciun. Ne referim la visul prin care în vara anului 2007 i s-a descoperit partea pictată de Părintele Arsenie Boca la Biserica Sfântul Elefterie cel Nou, precum și semnificație ei ascunsă 46 de ani. Deși a angajat ca pictor secund, Părintele Arsenie Boca a pictat întreaga boltă altarului. Icoana o reprezintă pe Maica Domnului ținându-l în brațe pe Isus Copil, în haine de pușcăriaș Printr-o imitare revelație i s-a arătat lui Alexandru Valentin Crăciun cum zeghea se poate transforma în raze dumnezeiești, inundând cu lumina Harului întunericul celulelor de temniță politică. O mistică a luminii aflată la îndemâna prea multor martiri ai temniților comuniste. Întrebat am luminata ciocărlie Candele ce leagă în întărie, Unde lemnul cântecului sfânt, Unde sunt cei care nu mai sunt? Zisa ciocârlia, S-au ascuns în lumina celui nepătruns. Versuri compuse după gratii De marele poet Nichifor Crainic